Habari zenu hapa ndani ya Sasa TV. Tunazungumzia mambo mbali Kiswahili cha lugha ya kabila inapatanana hapa nchini Tanzania, lakini pia tunazungumzia lugha za wasi mahiri wanapatana hapa nchini Tanzania lakini pia na nje ya Tanzania. Na leo ndani ya Sasa TV tunazungumzia baadhi ya vivutio vinapatikana hapa nchini Tanzania. Tanzania hivi sisi ambao mgenjea kuwa na vivutio hindi vya utalii leo sana mzee hifadhi ya taifa ya ngorongoro jamii karibu kesho tena lazima azidahasamu hifadhi ya mikumi ni moja kati ya hifadhi za taifa Mashuhuri na kubwa hapa nchini Tanzania. hii ina ukubwa wa kilomita 2330. hivyo hifadhi ya sayari kumi inashika nafasi nne hapa nchini Tanzania. Inapatikana katika mkoa wa Morogoro na ilianzishwa mwaka nne Ipo mbali wa kilomita 283. Unaridi mwajiji la Dar Naam. Aidar, hifadhi hii iko kaskazini na Mbuga ya sulu. Iko barabarani unapoelekea katika Hifadhi ya Odzungwa. Mbuga ya e wanyama sulu na ruaha kwa barabara ya kutokea jijini Dar es Hifadhi hii pia inapakana na Hifadhi ya Taifa ya Nilima ya Uzuru. Eneo muhimu katika hifadhi hii ni uanda wa mafuriko pamoja na tafu za nilima ambazo zinapatikana ndani ya hifadhi hii. Katika hifadhi hii mbuga za wadi zilizo shamili katika uwanda wa na kuishia katika misitu wa niombo inaifunika mabonde yanayo chini ya ndani ya hifadhi ya 10 kuna simba ambao hawa huonekana wakiwa katika himaya yao na mara nyingine wakiwa juu ya matawi ya miti ili kuweza kukwepa majimaji ya mvua pale mvua zinaponyesha na kutofisha ardhi ambayo udongo wake ni udongo fimbi makundi makubwa ya viboko ndamuria na nyumbu onekana katika eneo hili wanyama wengine wengi hufundumia katika eneo la nyongo wakati za mvua ambako unaweza kuona katika safu za milima hapo makundi makubwa ya nyati katika ukanda wa nyongo wanaweza kuonekana kwa upande wa ndege wakati wa mvua huongezeka na kufikia zaidi ya 300 hii ni kutokana na ukwenu kwamba wakati hivi kunakuwa na makundi ya ndege la mwaji kutoka nchi za Ulaya na nchi za Asia ambayo kuungana na makundi ya ndege wa kazi kama vile chole tunashauri kwa winda wa nyama ili wasaidie kuongeza pato la taifa maana hapa nchini Tanzania Utalii ni pesa kubwa ambayo kuongezea pato la taifa kupitia kwa watalii kutoka nchi mbalimbali kuja kutununia mji vyetu tunapatikana hapa nchini Tanzania kuweza kuongeza pato la taifa Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki Tanzania kezamaji wa A3 TV. Hadifiki hapo bina la ziada. Ulikwamani Auntie da Samuel na KP saa huko za kiboresha A3